Dobrý deň, práve počúvate reláciu na všetko je lieka, to znamená Katka Subotič a Boris Subotič sú so mnou v štúdiu. Dobrý deň, práve Dobrý deň. No, máme leto a všetci sa veľmi tešíme, samozrejme dovolenky, kúpaliska, všetko možné, čo nás čaká a čo nás neminie. A sme vždy takí spokojní, lebo však člapkať sa vo vode, to je veľmi príjemné, človek sa cíti takmer ako delfín, ale niekedy... Môže prísť veľmi vážne nebezpečenstvo. Nechceme vás strašiť, chceme vás v dnešnej relácii len upozorniť na niekoľko vecí, s ktorými sa môžete v lete stretnúť. Samozrejme, všetci sa modlíme za to, aby sme to len v tejto relácii počuli, aby sme sa k tomu nejako nedostali bližšie. Je to veľmi smutná správa, ktorá teraz prebehla verejnosťou, že jedenáctročný chlapček zomrel na napadnutie istého parazita a takmer nikdy nie je možná záchrana. Ale Katka, si to pre istotu naštudovala? No áno, tak je tam bohužiaľ tá umrtnosť veľmi vysoká. Práve pán doktor pred reláciou spomínal, že aj u nás v Československu už boli také... Um, Napadnutia ja Napadnutia istým. a samozrejme aj úmrtia s tým spojené. Konkrétne bolo to v Čechách, v Ústin nad Labem, v rokoch medzi 1963 a 1965 na negleriózu umrelo 16 pacientov. A potom v roku 1984, po viac ako 19 rokoch, zomrelo znova 18 pacientov, ktorí sa infikovali toto Neglerio Fowlery v tom istom bazene. Takže počúvajte, treba sa v záveri taký vyhybať sa bazénom v ústi nad labem asi. Dobre, to sme troška dali, akože odľahčili sme to, ale ja si myslím, že veľmi, veľmi si treba rozmyslieť, keď ideme do bazénu. lebo robila som pred rokmi dokument o legionárskej chorobe, na ktorú zväčša zomierali seniory, nie deti. A ono sa to nachádza v kútoch bazénov, takže aj keď idete sa troštička zaplavacie alebo pohrať sa do bazéna, tak sa vyhýbajte tým rohom, lebo tam sa práve nachádzajú tieto baktéria alebo parazity tejto legionely. To sa zasa volá legino, legionela, ale zaujímavé je, že takisto ako u touto chlapčeka, a to je ameba, že to, čo... Áno, toto je v podstate Ameba. On dostal tú Amebovú meningoencefalitídu. Takže ono tu napadá mozog a takisto v tom druhom prípade to hlavne u legionely napadá pľúca a priedušky, ale z toho, čo som počula len ako z verejných zdrojov, mm -hmm. tak v podstate sa to prejavuje na začiatku ako taký... Soplík, chrípka, horúčka, žalúdok ťa začne, teda brúcho začne poliť, hlava ťa boli veľmi. Takže asi netreba podceniť, keď vieme, že momentálne sa to tu vyskytuje. Asi netreba podceniť tejto príznaky, lebo však zväčšia normálne mamičky povedia, no dobre bol bazenie, troštička sa niečoho napiel alebo niečo podobné a troška je mu zle, tak za dva dní to už nebude. Aké dôležité je, sa pýtam ťa, Boris, aby sa Človek, ako nechceš byť hysterická matka, ale napriek tomu, mala by som pri takých, že už má stuhnutý krk, už grcia, mala by som ich hneď volať sanitku alebo nejakou dopraviť k lekárovi? Pozri sa, kde je problém. Prvé stopy ukazujú všeobecné problémy. Máš zvracanie teplotu a videnie zrák je trochu. Aha a keď ti už máš stuhnuti krk, e už sme, je to trochu, už vážne, trochu bližšie, um, že máme par chorob, ktoré tak sa manifestujú, a keď je lekár skúsený, musí byť trochu skúsený, a pita pani, boli ste, bazene, mm -hmm. teraz? teras, no, bola som, no, poďme. Takže keď sa lekár neopýta, je dobre povedať, že chlapec, alebo to Absolut, je jedno, boli sme v bazene. A vieš, kde je ešte problém? Keď pôjdem, ja nejdem do bazénov. Ani vyberam, ja? Vyberam si kádu, vanu. Ano. To je najlepšie. Vana, sám si a ja, čo máš, zostane ti. <laughs> alebo more, ja si vyberam more. Tak, ja. Sa? Počkaj, ja by som si tu nežila vo svojej ružovej ilúzii. Môžem sa takouto amebou aj v mori nakaziť? Oni sa je v slanej vode? Podozre, vám podozre, vám nemá podozrevam. Nemá, nemá šancu. Tak Kati, v čom sa to? Ty, ty si si to načítala. Kde, a... kde to môže hlavne teda človeka napadnúť? No sú to tie sladké, stojaté vody. Tam by malo byť 30 stupňov a viac. Termálne kúpaliska, tie teple bazény, výpusty z elektrárny, takže Treba si dávať najmä pozor tam. Oni samozrejme v televíznych novinách som počula, že chlor to zlikviduje, keď sa to dostatočne. No, asi nie, nie, no. Ale tu v lekárskej parazitológii napíšu, že je to aj odolné proti chlóru, takže neviem, čo si mám o tom v podstate myslieť, lebo. Chloru ano. by muselo byť tak veľa, že zase by poškodil pokošku. Lebo, lebo tu oni hovoria, že tá prevencia je veľmi náročná, lebo tieto ameby odolávajú aj dezinfekčným uh, um, prostriedkom. Prevencia by bola pravidelná parazitologická kontrola vôd a prostredia bazénov. Ale oni to robia, to je to Ale zaujímavé. nie, oni robia na niečo, hej. Ale nerobia uh -huh. vždycky práve podľa mňa tú parazitologickú, práve uh -huh. na túto amébu. Uh -huh. Lebo viem, že kto si vravil aj z urológov, keď robili tieto teplé... Uh, vody, tak tam našli aj ureoplazmu urelotikum, to je pohľavne prenosná choroba, ktorá není iba pohľavne prenosná, môžete ju chytiť aj v bazene. A nezabil. No, to je veľmi zlé. A nezabil, nezabil klor. Áno, ja sa... 19, 19 rokov tam vydržal to. Teda, pre, teda no, pre chvíľom nedeskovaná. Chvílom. Mm -hmm. Sam chcel povedať o kloru práve. No. Ty, ak chceš se citit vody, e, tej vode, aby, a vieže se, nič nestane, ne stane, ne nič, tam m, voda musí smrdjeti. Ano. ano. A teraz se opetam, a, ano, a teraz se opetam, koliko takýchto ľudí, ktorí sú slabši e, c, na klor, citlivíšsi sú nežia, uh -huh. tak idú doma sa, nechce neč popalním, ali červenim flakama, Viraškami. viraškama tak dalje. A to čo si ti dala, poveďme, trebaš kilogram, a ti dáš 4 kilograma, nezapreči, aby nedostala Ame. Nezaručie, hej, ja ne viďa, aby neprežila. A mebe to je trolinku, iný, iný svet. Ešte k tej prevencii, čo odporúča sa v rámci tej lekárskej parazitológie, uh, tak uh, oni hovoria, že k tej nákaze dochádza po prenknutí tých ameb cez nosovú slíznicu, takže neodporúča sa kúpanie a najmä potápanie v dlhodobo no, ale... teplých vodách. No a teraz hovorili a tam nejaký. Sábaki rozprávali, že treba si dať štipce na nos. Myslí si, že veď to podľa mňa je niečo malilinké. Že pomôže ti ten, ten štipec na nos? Uh, pozri sa. Nebudemo diskut o, diskutovať o virulentnosti a mebe. Uh -huh. Sú nejaké mile, ale m, teraz rozprávame o tým svinču. Áno, áno. Koje nám... Nusobá hnusobá hnusobá hnusobá hnusobá hnusobá hnusobá hnusobá hnusobá hnusobá hnusobá No. kde som aj sa, sa to povie, bol som členom a bol som ja taj, ktorý vyťahol z kože. Je, áno. Oni sa zvyknú v tých uh, na cudzích miestach, kde si tak sa pod kožu dostanú také červy. Áno, áno. A človek áno. ich musí dostať von, hej? Da. Lebo tiež môžu spôsobiť to smrť. E, sp no, Spomenieš sa toto? Vidíš to Áno. Vidíš e, to nešto? Ten had ako je, ono tam je na neni, znaku. To To je dracunculus medinensis. Čiže? To je, parazit. Čier, parazit, červ. Myslíš, že to nie je hád, lebo nie, stále to je hovoríme, to, že had? Ja som učil aj to drakunkolus. A teraz, ak nieko vie viac, nech ma koriguje. Ne... Áno, nech nám povie. Sa na to, som tak učil. Ja? Mm -hmm. No dobre, ale ešte sa chcem na to spýtať, že skúsme nie strašiť, ale skúsme varovať. Treba z tých, ktorí idú do cudziny, že naozaj, ako uvidíš nádherné, však zem je prekrásna až nádherná, a ty zrazu uvidíš nejaké jazírko, no tak ideme si zaplávať, deti von zavta, ideme na to. určite prvý. Jož Presne, ja už mašínu, by tam bol. Nesaný mašinu vypol, on už pláva. Áno, no. Áno, ale tak no, povedzme, tuto v Európe, keď uh, sme ešte na tom stredozemnom mori alebo ideme hore na Baltik, to by bolo relatívne uh, v poriadku. Ja nehovorím o mori, ja hovorím o jazerách, aj lebo o, je všade áno. kopa jazier, kde hmm. nevieš, nie je tam napísané, že zákaz kúpania, nezákaz studené, kúpania. Uh, určite by som jazené. tam neodporúčal. Studené môže byť, hej? Môže Bursovriš. byť aj studené, ale napríklad... Ak studenom sa nenakazíme, tak mali by sme.. Ale to... vieš čo nie? Že... Aj v studenom sa nenakazíme. Ne, tam, tam, tam treba uvažovať aj nad tým, že ako bolo povedané, napríklad Slovensko ešte nie je e, úplne odkanalizované. Ja poznám, napríklad ja som kedysi žila na Liptove, m, tam bola tá dedina, tam nebola vôbec kanalizácia, ale v tej, v tom dobe, ne, v tej dobe nebol taký stav, lebo boli tie pekné kadibutky. my sme vzadu mm -hmm. mali e, plagať darinky Rolincovej. Aj, aj, aj, to sa robilo. E, e, e, áno, to takto bolo, <laughs> takže e, tým pádom ten odpad nešiel do potokov, ale té rajší poznám takých, čo sa hrali na ťažkých ekológov, chceli postaviť drevenicu, ja neviem, e, majú statok, e, išli z dediny do mesta, ale aj napriek tomu svoju kanalizáciu vypúšťajú do potoka. Ten potok už nie je taký priezračný, ako bol predtým, čo my sme tam pušťali loždičky. Teraz je to mm, vyslovenie stoka kanalizácia a to vám ide do Liptovskej mary. Takže kto sa chce kúpať v kanalizácii, páči sa. A zrejme, zrejme je to ešte aj teraz je veľa povodní, takže aj to môže priplaviť ano, oci, čo, ano, čo ano. Ano. E, imaš livadu. Čo je livada? Lúka. Tam máš veľa rôznych parazitov, ktorí se chytia na travu. Na travu hej, A tam... potom príde koza, ovca, krava, popapajú, ide do traktu, traviať Jedna časť Ode, potom stúpi do pečenie, vena potom ide do krvnog obeha, potom ide do plúca, potom ide do nosa, a naspäť Ale čast tých vajčekov, alebo už dospeliši, ide... cez do nosa, cez liznice. Češ to ideš, vypluješ mm -hmm. vonku, a teraz znovu se kruh... Ja, jasne, uzavrie, lebo zase sa to dostala znova do priody. No aj, aj oni chcú žiť, ne iba ti. A... To je pravda, že oni chcú žiť, bohužia. Teraz, teraz znovu poviem. My sme na Zemegoli v takejto forme, aby som ja Katku videl na, na tako, aká je, naspäť 40 do 150 tisúč rokov. Takže vidimo tu niečo by sme spoznali že je to človek viac mene tých vlásov. Áno, nie sme už takí zarastení, teda dnes sú chlapi, všetci zasa zarastení. Viac mene, to znamená 150 tis. A ja som o tom nekedy dosť písal, lebo my sme vstúpili do carstvu e, améba parazitov. Ako, Oni že... boli tri a pol a z kaže, nemôže, dali ste niečo a pol miliardy. tri in... a osem miliardy rokov si tu vedne... vládli, no odtedy ako v podstate prišli tie prvé sinice a tak. A potom mm -hmm. kažu, že je zem stvara 5, 6. to znamená, my ich život a evolúciu, vývoj pozirame na milijarde rokov, a mi takí, akí smo teraz to aj povedzmo 150 tistoť rokov. Dakle, mi sme mi smo paraziti praktički. Zeme. Ne, oni. Ano, ano. <laughs> nego mi sme im paraziti. A oni se pomstia. Lebo, keď ti chceš stupi do dvoru, a piše pozor ščiplavá gazdina. Pozor, ščiplavá gazdina. Pozor, zlý pes tam píše. A, a, a, a tam o foto z gazdiny, ne? Tak, no, výdavní teda, že... feministky sa ti pomstíme, hovoríš. Vidíš, ale... Nemôže stúpiť, lebo tam je jeden pes, ktorý Strážiš, a, stráži, štíka a nažrnie je strach. A pozri sa. my sme vstúpili bez povolenia do ich cárstva, a oni sa pomstia, oni útočia na nás. A my sme dosť hlúpi. A my ako je to? sa veľa proti tomu. Pery ruky, prie a posle je. Že si neumývame stále ruky. No toto všetko už nám opakovali aj naši rodičia, no niekedy to celkom nevide. ale je teraz viac, alebo nie je toho. Nie je toho viac v rámci toho, že sme už takí hygienicky vyspelejší, by som to nazvala. Lebo mňa moja babička stále varovala, a to teda už je viac ako 100 rokov, pred týfusom. Môžem to tiež nejakom? Môže to môže súvisieť teka, s vodou? Ale s vodou letom, áno? A, a s vodom, dá. A ja ti niečo poviem. Keď ty pozrieš Čínu odi tam a zhraníš z, z sa... Čo, preplaši sa? Preplaši sa. Zaklakni sa. sa no. Oni povedia, čistota je pola zdravotnostava a špina druga, druhá polovica. Druga. Oni používajú tú druhú polovicu na, na, na, na dedine, menej, menej, menej miesta je tak, dobre v hotelí má to je niečo iné. Boris, ale ty si tam už dávno nebol. Uh, nič sa nezmenilo. A nechodíš to, len do dobrých hotelov. Často sme odkázaní, teda chceme vidieť nejaký kus zeme, tak ideme tam, kde je aj zlý hotel. Mm, nejde to. Ja vždy si pripravím na také ceste. Vždy. Dobre, ja som sa ťa chcela opýtať už aj v Lani na túto vec, že uh, keď chodíme na tie kúpaliská, tak tam si môžem vybrať trebarz, ja neviem, keď som na Liptove na tom teda vodnom nejakom, neviem, som na vodnom diele, ale som tam v nejakom takomto parku, akvaparku, tak mám tam vždy možnosť, že pustiť dám nejaké halušky, alebo ja neviem, je tam aj nejaký rezeň, niečo, alebo si dám také, že párok, drožku, langoš a niečo. Je v tom rozdiel, môžem sa nejako viacej ochrániť, keď si dám jednu alebo druhú. Buď varené jedlo, alebo nejaké také, čo stojí v bufete hodinu v rade. Vieš čo, ono problém je tu, že tu je taká dobitná kombinácia. To si pekne pomenovala tie jedla, ktoré oni podávajú po prípade. My keď sme boli v Chorvátsku na pláži, tak tam boli uh, hranolky so, uh, akože tiež s fritovanými kuracími stehnami. To je všetko, uh, ako by som povedala, Bingo kombinácia, to nie je dobre, lebo <tým> Bingo a, a, to sú všetko rastlinné oleje, ktoré sú upravené a keď vy konzumujete tie, túto stravu, ktorá má v sebe tie margaríny, a tie rôzne fritoli a tomu podobné veci, a, tak práve ten olej... Um, vám ide ako keby vonka na kožu reaguje s, s tým Slnečný. slnečkom s žiarením a to zvyšuje pravdepodobnosť uh, v podstate rakoviny kože, melanomu mm -hmm. uh, tieto uh, spracované rastlinné oleje oni sú extrémne, extrémne škodlivé takže im sa treba vyhybať Aha, Čiže potom naozaj ten pár v rožku je v podstate lepší ako no, nejaké ako hranolky to, si... ale keď decka zbožňujú hranolky naozaj treba im asi razne vedieť povedať dávaj, že nie Dálej keď chcú deti dávaj. Keď im zabrzučia. Na týchto zlých olejoch? No, ďakujem pekne. A to raz za uhorský rok, keď zjezda, tak sa im nič nestane. Slnečnosťé olejo, repkové olejo. Teraz ole. si hovorila, že slnko na Áno, to ale to, to by sa nemalo jesť, ale vieš, ty povieš, že dávaj. No, keď to dieťa je raz za uhorský rok, nie je to taký problém, hej. Ale keď to Nie brzdiť, ale... Tam môžeš, keď máš dieťa, povieš mu, raz, raz, že to nemá jesť. Ja som napríklad aj teraz uh, povedala mu s, uh, synovi, že pozri sa, ty chodíš po slnku, žiadne čipsy, žiadne vypražané hranolky, lebo to nie je vhodné, lebo stále behaš po slnku. Musíš jesť uh, proste veci bez toho rastlinného oleja spracovaného. A ty si sadneš a no. objednáš si steak stek, bivte, A nemusť zabrzdíš, aby... Nebudu... Ale nie, no, to, už, to už ťaháš do kremnosti. Nie, nie, nie daj. Ale to není 365 dne, to je pár dní mu Dobre. dáš a potom sa to... Ja do, mám do, ani do, názor, dneš. dieťa chce, tak mu viem vysvetliť. A najlepšie to bolo tak, ako sme to robili my a možno sa to aj na dedine robí stále, že pekne doma urobíš chlebiček s niečím. A nosíš na kúpaliská. A tak si to Tak som ja nakúpa... robil, tak som bol malý. Presne. Na, a si naša babka dokonca, a to je najväčšia spomienka na detstvo, Prepačte, že to do toho dávam, ale až ma to dojíma, egrešovú omáčku, čo to dnes veľmi, už dobre. nikto nerobí a k tomu vypražené kurácie prsia. My máme egreši doma? Ja som sa najviac tešila na kúpalisku práve na toto. A to sa jak robí taká egrešová omáčka? Počúvej, zoberieš egreše, tedy boli sladšie, teraz sa mi zdá, že sú len <hýzionavý> kyslejšie. <hýzionavý> takže ich na chvíľu namočím Starné. Do trstinového cukru, aby troly osladli a dáš ich normálne dáš do vody, váriť klinček, škorica, čo len chceš šláhačku, tam nalejem, nalejem tú tiekutú Ahoj, na varenie, no. no a v tomto povarím a potom to s druhou časťou ako pri krupičnej kaše, s druhou časťou šľahačky, do ktorej mám teda urobenú troštička, ja nedávam múku, ale dávam ten zemiakový škrob. Solamil. Solamil, áno. Mm -hmm. No, to je celé a nič iné. No, činé. super. A je to božské a naše decka si na to radi dávali citrón. Uh -huh. Ja nie, lebo ja, ja sladké. Uh -huh. Takže, dobre. Čiže môžeme si naozaj, nie je to hamba zobrať si aj z domu jesť a človek má aspoň istotu, že keď bazéne niečo chytí, tak aspoň nechytí na tej strave. No ale čo ešte podľa mňa, čo ešte môžeme povedať tým, ktorí cestujú do zahraničia vy máte skúsenosti so Sri Lankou s Chorvátskom, neviem kde často cestujete v lete, čo, čo aké zásady ešte by sa mali vonku dodržiavať v inom Vieš, prostredí Áno, my ešte keď sme pri, tej, uh, pri tých amébách veľmi dôležité je pre nositeľov kontaktných šošoviek Aha. aby si dávali pozor najmä pri tých cestách uh, do zahraničia do tej exotiky aby si nejakú tú amébu nezaniesli do toho očka a potom by e, dostali tú očnú keratitidu. To je celkom dobrý problém. A to je čo? A, to je e, jednoducho, ty ak používaš tie kontaktné šošovky, ano. napríklad ja som mala zvyk, že ja som si len umila ruky ano. a hneď som išla po tú kontaktnú šošovku no. a raz keď som išla na preskúšanie, tak mi tento ten očný lekár vravel, že nie, nie, nie, vy by ste tie ručičky mali pekne utreť, dosucha, lebo takto vy z tej vody môžete niečo dostať. Ah. Ja som to videla, bolo to aj na internete som našla s nejakým tým našim známym, veľmi známym slovenským parazitológom, ktorý aj ukazoval, že to oko vyzeralo tak hrozne, ale to bola... Uh, taká ako keby som povedala, že skorej náhoda, alebo to bol nejaký drevorúbač uh, v lese a nejaká trieska mu vošla do oka a on si to oko vymiel uh, vodou z nejakej mláky, alebo mm, ja neviem vodok, odký... niečo, oh, čo tam bolo, no. Ale to na Slovensku bol asi prvý prípad, lebo až potom oni na to došli, že to je nejaká tá ameba, alebo nejaký ten parazit z vody. To oko sa nepodarilo vtedy spasiť, lebo to bol prvý prípad akože mm -hmm. zachrániť. Tak? Ale teraz už uh, oni to vedia, alebo. Maj, Takže toto sú... nie je až tak smrteľné ako tá ameba, o ktorej sme hovorili, My ktorá sme teda tak... napadne mozog a vraj sa teda dá dostať len cez nos. Že táto do oka a iná tiež spôsobí veľmi zle, ale jednoducho... Táto, táto, ktorá usmrtila toho chlapčeka, ináč uprývnu sústrat celej rodine. Ja som si to už pri správach odplakala, keď som si predstavila, čo tá matka musí prežívať. A ty si mi tu na, keď sme sa rozprávali, vo výťahu si hovorila, mhm. že aj keby ho zachránili, tak potom by mal v podstate následky celý život. No. Čiže by sa museli starať v podstate o mozgu o poškodeného no. člověčika. No dobre, niečo, niečo teda ešte povedz k tomu a ja potom poviem svoj bolavý príbeh z tohoto leta. Tak Boris? Prvotýpa potom ja. Dáme majú prednosť. No lebo no, no, tu na už je, ako nedošla som do roboty, nerobila som rozhovor s pánom Mečiarom, bla, bla, bla. A pár dní predtým som proste išla po ulici a zvalila som sa omdlela som pred kaviárňou našťastie, takže čašnička zavolala sanitku, odviezli ma do nemocnice, kde som teda... Nebudem ho žalovať, takže sa nešta, nestiažujem. E, som za odpusťanie, tak má to odpustené, ale nezabudnem. Bol tam taký lekár, ja neviem, Ind, Pakistanec, proste 1,50 jasný napoleonovský syndrom, veľmi zámračený a jedovatý. A keď som povedala, že proste nedám si infúziu, a nemôžu mi dať ani inzulín, lebo beriem iné lieky, ktoré by ma tam mohli zabiť, tak mi povedal choď do ryti. <laughs> tak keď omdlívaš, nevieš stať na nohách, nevieš, čo ti je, tak takýto veľmi príjemný lekár ti naozaj akože... Tak som zavolala len kamarátovi, ktorý je v tej istej nemocnice a som mu povedala, že čo sa mi stalo a on mi hovorí, že dobre robíš, že sa nechceš stiažovať lebo vieš, aký má problém nemocnica dostať na tento urgent lekárov? Že to je, to je taká otrasná práca, že niekedy až ľutuješ, že, že si išiel na medicínu. Takže mám takúto zlú skúsenosť. Odpustila som, ale no, ešte ma dopichal na schvál a jak mi stále bral krv akože zle, zle, zle, lebo ostepný, ako pán doktor chcel brať, lebo zatiaľ len zožili tak sa mi pozeral do očí a hovorí. A to máš blbý deň, že? No. To naučí pakistanec? Ano, asi, áno, asi. No, takže toto vedel. A chcem to upozorniť niečo. Náš svet čeli uh, príliš uh, pochmurnovej budúcnosti. No to si uvedomujeme každý deň. Naši. Fakt je toto. Aké, že... to je, aj personál, lebo tu je dosť rastúca vyzvať. Pozriev sa, z jednej strany technológia je... Vyspelá, vyspelá, moderná. A z druhej strany máš lekára, ktorý nektorí chcú učiť, niektorí, povede, ja som doktor, čo chceš, ja to viem. On, Jasne, a ne, ne, napreduje tak ako tie prístroje. Ta, každý deň to je o, oko 80-90%. Tých 10% sa naozaj horlo itede A teraz, nedostatok tog uh, zdravotnog personala, o kom ti teraz rozpráš, je to pravda. Mm -hmm. Veď, kde je tu problem? Problem je o tome, što uh, 2000 i ne vem druge, treće boli nakladi na lečbu, boli negde oko 21 bilión dolárov. A povedal, že tu o pár rokov bude 32. Bude 42, 3 bilióna dolárov budú náklade. Akože stále sa zvyšujú stále náklady sa na to, aby sme mohli byť zdraví. A toto je problém drahšie lieky. drahšia technológia. A i lekarič sú neke Viac peniazy, to sme si na Slovensku všimli, že si vybojovali celkom slušné peniaze. Keď si to človek uvedomí na to, že... A čo si vybojoval, ja neviem. No oni majú tie platy okolo 4 tisíc a dôchodky polovicu toho. Takže vlastne mm -hmm. na ten slovenský pomer no, je, je to, to dobré. skutočne dobré, mm -hmm. len keby sme si to potom všetci... Tých nemo... Lebo väčšina z nich, a ja neviem ako mimo Bratislavy, ja môžem hovoriť za Bratislavu, skutočne takmer nepoznám lekára, poznám ich veľa, ktorý by nemal, aj keď robí v štátnej sfére, ktorý by nemal niekde ešte nejaký nie? úvezok súkromný, mm -hmm. alebo dokonca má súkromnú ambulanciu. Takže on ti nebude venovať toľko času, koľko potrebuješ, ale toľko, koľko potrebuje on na to, aby teda zabehol tam, kam má ísť. Ale teraz ti poviem, teraz si práve dala do osie hniezda mm -hmm, prstiček. prstiček. Dobre, máš lepý prstiček. Ja, ja. uh, Najmä, teraz ti poviem, ti zdravotníci sú pod rastúcim tlakom, lebo ty máš máš malo času. A ideš lekárovi a myšlíš kuc, kuc, tu som, ja som Erika. Ne, nejde to vždy. To nejde. A uh, Lekára je malo, ale teraz, aj keď on kaže: o, oh, Erika, príď, aj sa." ty myslíš, čo to je? Ma Nechajme, ma už mám 24 hodiny za sebou. Áno. A vieš, teraz ti poviem. Keď si mysl... kamarátka pridiera radšej zajtra, alebo no, už som unavený. Myslím dať výpoved, už ja nemôžem, už som pre... to je fakt, že často sú reď. To je syndrom. Áno. A vieš, čo sa stáva? Uh, oni sú emocionálne vyčerpaní. To znamená pocit pretraženia z práce, ktorú ľúbíš. Áno. Aj ty co... si to už zažil, si myslím. Lebo keď vidím, že máš ešte o desiatej večer nejakého klienta, Máme... tak je jasné, že musíš to mať plné zuby za celý tým. Ja s radošťou to robím. Musím uznať. Len ty si dovolíš s tým pacientom sa rozprávať pol hodinu, keď treba. Už som ťa videla aj trištote hodinu. Takže Rekordorí. to je iné lekar koji ne opita ako se mate, ako žijete ako jeste ja ak s manželom, s mi ako je rieka, čo jete ako ste na praci to není lekar, to je taj Pfizerov uh, <laughs> diler, diler, diler, ej, ej. Diler, Pfizerov, ti lekar majú problém sa emociálním vyčerpaním, a má ešte nešto horšie. No? to depersonalizacija Uh -huh. To je problém, kde oni sú odmerení k pacientu a nekad sú i cynici. No dobré, ale oni ich učia, že nesmieš sa naviazať psychicky na pacienta, že to by ťa mohlo zničiť psychicky. To není, to není cynik, cynik je nečo iné a naviazanosť niečo úplne iné, aby si vedela. No tak ale sme ľudia, aj keď je lekár, tak máme city a niektorý pacient mu môže byť, ja neviem, prídete tam 18-ročná dievča a ty vieš, že nevieš presne, či ju môžeš zachrániť alebo nie, tak sa istým spôsobom navezuješ, ako keby si jej fandil, aby proste prežila. Áne, mám, mám odpovede na to, lebo som to nekad učil a tu máš nejaký znižený pocit e, úspechu, pocit, že práca, ktorý ty robíš, stráča smysel, nemá lebo znam. ty zomrie jeden pacient, druhý, čtvrty, pätý, piaty a ty si mu dala... Všetko, chodina, mohol, áno, áno, áno. Lebo ty musíš vedieť. A je to príde... pravda, lebo teraz mi hovoril, to je jedno kamarát, sa stal riaditeľom proste v literárnom ústave a on hovorí, že ja ti mám nejaký, je to riaditeľský syndrom, že ja aj v noci pracujem proste. Ja prídem domov a stále, stále som v tej práci, stále tam niečo riešim. To som ti te teraz chcel podať Ak ty myslíš, že ja Ichne, všetko viem o tome, viem, 80%, 90%, ale vždy, kad m, naš pacient ode na večer, si kratko pita, kde si ti už jedna hodina, pa viem, ale ja som 4-5 hodina, pozriem, čo povedia moje odborné knihy. Čo Aha. by som ja mohol ešte za, do tých 100% a potom vstúpim ja na scénu svojim skúsenostima a uh -huh. svojim videniem toho, kto stáva. No podľa mňa lekár musí ešte viacej hľadať súvislosti ako politik. Proste musí vidieť <laughs> súvislosti medzi tým všetkým, čo sa deje pred očami. Lebo ty musíš vedeť, ľudia, ktorí príču k mne, sú aj trochu ne, načať duševno. Aha, že majú v súd v zlom psychickom stave. Tak, ne, aby som, nesel, nesel by som byť hrúby. Jasne, ale proste ale... nie sú v takej pohode, v akej by mal človek byť. Ale keď si chorý, nikdy nie si v pohode. Ježdá ľudia trpia tr tr tr tr úzkošť. Znaš, to je veľmi... depresiami dnes. A depresijama, chronickým stresom, lebo my musíme vedieť a stálno povem, číslo jedan zabijak na svetu je stres. stres. A keď stres urobi to čo urobi, stres urobi, naša imunita klesa. Lori, Pove, poviem príklad. Dnes išla som sem taxikom, lebo idem zďaleka a, a proste bol tam Ukrajinec, lebo som chcela ušetriť, tak som išla bol tom. A úplne vždy zle išiel. Došiel je takých, že obklukách. Išli sme síce len o 5 minút dlhšie, lebo potom mi povedal, čo chcete, 5 minút vás nezabije. Ale keď som vystupovala, tak hovorím, že Viete čo, budem rada, keď sa my dvaja už nikdy neuvidíme. Lebo hovorím, že keď, keď idem normálne zo so Slovákom a nie s Ukrajincom, tak keď ho poprosím, že prosím vás, poďme touto trasou, mám ju odskúšanú, tak on mi povie, že dobre, fajn, však vy platíte tak, je tak je idem tá dielka ďalbka vy chcete. A on mi na to povedal po rusky, že keď budete jazdiť so Slovákmi a budete na to mať, potom si môžete rozkazovať. Nám nebudete rozkazovať. Ukrajin Áno. No, tak došla, želeniavá, som... Želeniavá. no došla som sem do oného, do bufetu a nevedela som zjesť obed. Hovorila som si, nica sa nedeje, si teflonová, celé sa to z teba zošmiklo, vôbec ťa nenáštval, on je už preč a si v pohode. Figu borovú, tak stiahnutý od zlosti, že som nevedela zjesť obed. Teraz ti poviem, to veľmi blbe. Tak nerobi. Úplne inak musíš robiť. Te musíš vedeti, kad dostaneš utok takýto spôsobom, uh -huh. tvoje tvoj svalstvo kompletno uh, brzdi, filtruje. Sčijahanje. Filtruje, uh -huh. filtruje, filtruje. Nečo od, odmjeta, duh a, a žaludok a svali odmetaju, nečo beru. Nečo beru. A teraz je problem, Koľko tvoje svalstvo može už absorbovať, aby sen mm -hmm. nič nestalo. to le ty si každý deň u e, sa Parlament. sab, parlamentu, ob saboru parlamentu, kde te A tam čuješ sami Ukrajinci. Tamo a Understanduje Ukrajina, hej, všetko je teraz o Ukrajine, okrem Ukrajino, o Ak sa aksa nemili, možno neviem, neviem. Je, yes, je to. Na dava ju si podfukirazni. Tam ja myslím si, že keby som ja vedol tento štat, lepšie by som Lepšie by som to... Uh, no nech sa páči, ale my ti to nedovolíme. Ja čo čo by chcel náš Chorvat tu na nám? Už, uh, už no, Atoch Matoviči, Matoviči, Áno, nebudeš nám tu vládnuť, nemyslí si. My máme skúsenosť. Premiér Fico nie je ohrozený. Teda je, lebo už ho pán Mečiar vyzval, aby odstúpil. No vyzerá to všetko tak vtipne, že máme vôbec možnosť, aby sme tu, na, v týchto, presne v týchto časoch, v ktorých teraz žijeme, máme možnosť, aby sme si skutočne zachovali nejaké psychické zdravie, lebo je nám jasné, že budúcnosť rozhodne nebude rúžová. Je to jedno, čo sa stane, ale rúžová nebude. že pôjdeme dole so životnou úrovňou, lebo sa budú dávať peniaze na zbranie, to je tiež isté. A že sme ohrození v práci, lebo prichádza umelá inteligencia, robotizácia, neviem čo všetko. Máme možnosť prežiť Áno. ako so zdravým mozgom, so zdravým. Áno, môj vtip, vypni rádio. No. Uh, vipni televizor, mm -hmm. počúvaj tosku, tosku pučínia, verdia, mm -hmm. čimarozu, počúvaj. Uh, a to čo ti sleduje, príde. Ti počúvaš, a príde ti. Ne a príde ti. Ide o to či si pripravan ili ne. No však ono to je asi tak, ak sa hovorí, že ľahké časy produkujú takých tých nie mužov a ťažké časy tých silných vodcov. No tak teraz nás čaká podľa toho vášho domazeta Lošu, toho chorvátskeho admirála. Aha, ešte práve to začalo týmto rokom, má to trvať do roku 2030, nie 53. Obdobie deter, áno, obdobie determinovaného chaosu, to v podstate my už teraz vidíme, lebo determinovaný chaos to znamená, že je v nejakom obmedzenom priestore. A to je ako, On je ten vojenský strátek, tam to všetko vysvetľoval. Kultná hierarchia. A to jedno, ale teraz hovoríme o, tom, že, že, hovoríme o tom, že príde to obdobie teda uh, nachádza sa na obmedzenom uh, priestore. My to momentálne vidíme aj v Európe, teraz uh, máme tam Izrael, Irán, uh... A, a gazu. A tento ich generál vyzerá jak baba vanga. Lebo, áno, <laughs> vyzerá, lebo ešte za obdobiu, obdobia covidu vravel, že no, táto covid, pandémia bude musieť skončiť e, m, vojnou. A samozrejme aj povedal, že ktorá to bude, že to bude tá na Ukrajine. A potom vravel, no a potom nám e, nasleduje Irán. <laughs> tak, to, to, fakt? to fakt. A teraz vravel, že tam bude e, od Tajvan. Tam, Tajvan. Čínsko a Tajvan, lebo Tajvanci, oni majú nejakú tú veľkú fabriku na výrobu nejakých mikročipov, ktorá je akože celosvetová veľmi mm -hmm. dôležitá. A títo Američania sa vyhrážali, že ak by mala padnúť číne do ruky, že ju oni akože zlikvidujú, ale Tajvanci povedali, že sa budú brániť všetkými zbraňami aj proti ním. No čiže to je ako z že budeme sa brániť všetkými No dobré, ale ja sa chcem cez toto všetko, lebo toto deň počúvame že ako si tu nauchovať to, to dobre vypnem nemôžem vypnúť potrebujem nejaké správy vedieť mm. alebo naozaj si myslí, že by sme, ty budú zachránení ktorí si povedia, že dobre, idem si zasadiť paradajky, okopem záhradku, pozbieram čerešne a im je mi úplne jedno, kým sem nepadne do mojej záhrady bomba. Závisí zatiaľ po... som v pohode. Závisí, závisí, aká bomba padne, padne. No, ja to vidím skorej tak, bolo to vinno aj za toho, za toho obdobia tej plandémie, že ono vzniká paralelný svet. To znamená, že tam sa začínajú tí ľudia združovať s podobnými záujmami napríklad ako my hej, mm -hmm. ľudia ktorí počúvajú slobodný vysielač spôsob života spôsob uvažovania toto je všetko aj keď sa to zdá že je to hrozné je to extrémne dôležité lebo my máme Aha, na... žiť v takej tej skupine ktorá ti rozumie kde nemáš pocit že si sám blázon Áno lebo títo ľudia čo napríklad nastúpili tú cestu sme sa aj rozprávali s jednou pani ktorá po nejakej regresnej terapie znova začala vidieť aure, auru. Mm -hmm, a ona si mm -hmm. spomenula, že ona to videla ako malá. Uh, a tie rôzne, m, ako keby nejaké svetielka v tom, uh, stužky a podľa toho sa dalo učiť, kde je na ktorom uh, orgáne problém. Choroba. choroba. Mm -hmm. Ona keď to povedala svojmu mužovi, tak ten ju poslal na psychiatriu, že je v poriadku, <laughs> že sa musí liečiť. A ona sama si to o seba aj myslela, že potrebuje toho psychiatra. No keby to povedala mne, tebe, tak jej, divujeme, no super, tak povedz, čo Albo vidíš po Presne, pozri sa áno, čo tam je. Takže akože za nás to je úplná normálka, ale pre ľudí, ktorí ne, v podstate o tom to nevedia, to nie sú veci, že nadprirodzené javy. To sú schopnosti, ktoré do istej miery každý z nás má, len závisí od toho, že niekto bol ako nejakým, čo ja mám, elektrikou prebudený, že sa to v ňom ako Korobou ťažkou, chorobou ťažkou šokom, šokom, Niekto sa to môže aj naučiť, akože keby som sa ja snažila, tak som to skúšala Dá ja, sa to z kníh ja som sa áno, s tým filu hrala, dá sa to. Dá sa to dá sa vidieť farba um, a, a tak. Aj orgány sa dá aj rukou precítiť, že tam, dáš tam ruku a ono ti to tak mravenčí v tej ruke, ako keby si vnútri mala na tom orgáne, ktorý je chorý, ako keby tam ti behali mravce. Ano. Medicína minulosti. Áno. No dobré, ale toto, čo sme teraz hovorili o medicíne, o vyhoretých lekároch a o tom všetkom, neznamená to, že v blízkej budúcnosti by práve táto medicína minulosti mala byť zase medicínou v budúcnosti? Že keby počujeme, keby tá, tento malý chlapec a mama vedeli na čas, čo bolo a neko skúsený prišiel, urobil by Mysliš, že by bio bio bi biorezonácija njevie? urobil, lebo meningitis do tri minute ide. Do troch minút ide. To je, je stanov. Čiže lékaři. dovtedy, keby sa to podarilo, tie tri minúty, no ale to na to nikto z nás nie, tak rýchlo nepríde. Pozisám. Ale vraj je tu až 98% na umrtnosť. A, Konkrétne v tomto prípade. A, pozis, a Ty ako lekár musíš niečo urobiť. Nemôžeš dovoliť si, da sedíš, stojíš a pozeraš ako ty pacient... Dobre, ja som presvedčená, že tu naurobili urobili všetko. Že Nečo? Proste to, to, to som teda U, len otázka všetko. je, že koľko tých preťažených lekárov a vyhoretých má ešte, lebo lekári mali vždy takú schopnosti dobrý, že stále si doštudovávali. Nikdy nezostali v tom, čo sa Díky. naučil na škole. Díky. Skúsenosti, čítanie, príjmanie iných informácií od kolegov, no ale momentálne to nevidím. Tu keď sa stretnú lekári, tak málo kedy si rozprávajú o tom, že počúvaj, áno, že ako si to tie. Ale vieš čo, prečo to už podľa mňa sú tak preťažený, že oni keď po, prídu domov potrebujú absolútne vypnúť. Aha. Lebo aj ty si taký, ty tiež, keď, zač, keď chceš oddychovať a ide nejaká téma, ktorá rozoberá toto, ty to vypneš, lebo si musíš oddychnúť. Ano. Pozriem si, no? football box, ale teraz ti poviem dali. Ja keď mi príde nejaký ťažký prípad, to vidím, že je to na umrtie. Ja mhm. Ano, do toho ja, idem, ja, poslena, ja sam bokser, idem na to. A teraz, to, je, to sam ja, ne vem ako sú drugi. Teraz tebi poviem. To znamená, kedy tvoje svalstvo urobi to čo musí urobiť. No. Ono bere te, te frekvence. Pazi, slova sú energie. Ano, Ono to energie zobere i akumule v, v, v sebe. Mm -hmm. Akumule Vtianje. Vtianje. A to je akumulácia, A teraz tu energiju. Ti povieš, ten človek med njeska vicuca, mm -hmm. tak, on ti aj da, aj Dakle, tvoje tijelo zobralo nečo, a nečo musilo dati. Ale v pripadu že kriči na teba mm -hmm. nespokojni, on ti citiš, jeho, ešte raz poviem, svalstvo, a čast neúspelo absorbovať, pojďe do žaludka. Aha, preto som mi Slezena pankreas sú braťa. Hej. A teraz, kedy ti dostaneš do slezene žalúdka, pankreasa, čo se stane? Stane se to, že je to, a čo ti robíš? Budeš tiho? Ne budeš tiho? A žlčnik. <laughs> A naraz po 15 minútach máš problém sa žrčným. Voláš Boris, ja daj niečo. A ja môžem urobiť. A isto tako môže urobiť sa uh, žrčným uh, kamenom, mm. ale aj sa obličkovým kamenom. Áno, obličky môže... sú tiež strašne citlivé. Na áno, želúdok priamo, priamo, želúdost na pankreas, priamo utočená na obličky. To je systém vnúka. Ja? A teraz ty môžeš mať obličkové kamene a môžeš mať moč, močové kamene, ak sú tam, uh -huh. on môžu pojsť. Áno, pohnú sa pohnu a sa. začnú bolestie a, za, to, taksie, a to ty všetko... Ten, Z jedného takého A tiež môžeš mať problém s dýchom. Áno, úplne sa ti zmení. Ja v podstate dýcham a chceš slušne, hloko. Presne, to, a teraz... Že... Ale tých. dostaneš chrnačku. Alebo áno, mnohí to majú tak. No dobré, lenže teraz mi povedz jednu vec. Ja som taký ten typ, že učím sa, aby som na takéto nereagovala. Stále som si opakovala, že nič sa nedieje, to je skúška tvojej trpezlivosti, všetko je v poriadku, si teflónová. No A napriek, napriek tomu to proste nejde. A iný by si povedal, že ja ťa kašlem. To prikrivi postup. Ti musíš pustit nekto urobi svoje, nek oznije Odznie, no odznie. dobre, ale, ale odznilo to v zlosti. Pavre, ja som mu ide. tak treskla dverami, že možno ani už nemá Primitiv, dvere. primitívne, primitívne. Ja ďakujem, ale jak dobre mi to urobilo. A, to je, je, to chcem povedať. Je to primitívne, ale vieš, čo povedia o Horváce, klin se klinom vyráža. Zvýraža. To znamená, ty si urobila prvý krok tomu, že si buchnula. Nekdo urobi a to je vybuchnuté. No najlepšie je naučiť sa dýchom to riešiť, to odporúčam, to o tom, jedn... my sme ju ešte že urobíme jednu celú reláciu o Niekedy Nekedy stači, že začmeš behat, a nekad stači, že odeš do nekog roha, nadaš ti mater, ti ukrajinsko, ti svinjo, jeden nadavaš, jednoducho ja si, nadavaš. Ja Uh, teraz, kad me budú počuť, budú sa smiať, ale ja som tako učil, uh, teraz všetko neľudské daš do tog rohu. Uh -huh. Ukaže sa ako primitívna. V, v tvojej hĺbke čo všetko je skryté, <laughs> Nezabudni, že je hrube črevo zásobarník emocija. To jede, a iz pečenia, a iz a šetko... A potom maš zaphoľa bolnačko, a ani jedno nije a dobre, kolo jedne mu taksikarovi. Srce, srcem to, šetko srdce a pluča dávajú i oblička dávajú silu tomu. Dobre, si idiot. ja som bola tresten. Sada čekaj, no. prosím te, tu, nezabudni. Dakle, to urobiš, urobiš presne tak, opak, nego što ti, pa da ne je to, Ti takým postupom primitívnym, ale účinným. Dáš všetko mimo tvog tých svalstvách. Čiže to zbytočné učenie, ktoré ne. som si načítala zo všetkých amerických kníh, lebo najprv boli u nás len tie ruské knihy o tomto, akože, ako správajú. sa seba ovládať a všetko. Tam to bolo založené na nejakom cvičení napríklad také, že keď si v takomto strese, ako som bola s taxikárom, tak máš nadýchnúť sa a v duši si hovoriť milujem a pri výdychu odpušťam všetkým. Nie, odpušťam všetkým. Čiže týmto dýchom, takýmto milujem, odpušťam, sa hneď vyrovnáš. Ale v tých amerických knihách, a bohužiaľ som ich načítala veľmi veľa, máš stále o tom, že musíš byť pozitívny. Čiže ja by som ho bola uškrtila, ale som si hovorila, že ale veď, ty si pozitívna, ty si predsa dobrý človek. A pritom sa mi takto triasol žalúdok. Takže sami seba. To musíš pred. No, len ja varujem pred tým pozitívnym myslením, lebo som e, s tým prešla niekoľko rokov a vždy to viedlo len k zlému. A u mnohých ľudí, s ktorými som to teda robila, tak e, to viedlo až k Krakovine. To na pozitívne ne, myslenie. Tak. Vieš... A zavrite oči, a predstavte si teraz livadu, luku, predstavte si kvetinje, a naraz vidíš konja koji se pokaka na toj kvetinje. A to som zažil, takéto rozpravky. A, a, to, a pozri se, to je yin a yang u duchu. A musíš byť stredný teraz všetko čo chceš prečo ti veľký ľudia politiki uh, ambasadori oni majú taký tréning ako som ja povedal. oni sa pred stretnutím to čo ti robíš uh -huh, upokojím um, oni povedia ako, čo bude bude ale ty nesmieš byť provokatorom. Uh -huh. ty musíš byť to ako Izrael čo utočil na Irán Teraz se môže ochrániť, kak chce. Ja? tak aj to má. A tak to je s nami a, ľuďmi. A veľmi Musíš si uvedomiť, že či na to máš, keď sa roz a, s kým, kom, a s kým sa rozčúhaš? Pozri sa. Ty sebe môžeš najlepšie vidieť. Keď sa obratiš tom, čo čistí smetie, pýtaj, čovjek, kde je ta ulica? Čovjek, kde je ta ulica? Kde, kde? Je smetiera? Dá, kde hm. je ta ulica? A on te je ováh pogleda, a ty ho to vám je tam ďakujem. I odeš. Kad uh, vidiš nekoga s kravatoj, tako, prosím vás pekne, ne se, bla, uh, bla, bla, bla. Mohol by som bla. sa mo, da, mo, A on povie, nemam čas. I ode. I ode. Ili ja sam horvat, ne razumiem. I ode. Dakle, vidiš, tu vidiš svoje spravanje, kdo se i čos. Tu musíš vedieť, ako budeš, potom, kad to vieš, budeš vedieť, ako budeš Reagovat, reagovati visnje. na to. Jasne, musíš odhadnúť tú situáciu. No to... Je to ťažké, ale asi by sme mali... A ja som bola teraz tento víkend na takej v Čechách. Na takom seba poznávacom už sa po seba poznávam <laughs> 75 rokov. A ešte v... Ešte stále som sa seba poznala. Takže momentálne, ale verím tomu, že naozaj každý z nás by mal aspoň troška sa tak seba poznať, aby sa možno vedela aj zasmiať nad tým, že sa takto rozčuli. Hlúpo som sa rozčulila, triskala som dverami, dôsledok nenajedla som sa, tak mi treba. Takže asi by sme mali sami seba poznať a vedieť si vymyslieť to, čo si ty hovoril. Že možno niekto by len normálne vystúpil a išiel by tam zanadávať si. 5 minút by nadával na Ukrajinu a Ukrajincov a bol by, nad, bol by spokojný celý deň a ešte by sa aj dobre najedol. Takže skúste sami seba poznávať, ako reagujete. A že to je ta správna reakcia. A môžem ti povedať, vieš, vie, kde je úsko hrdlo, kde je nedo, nedostatok, je terapeuta, psychoterapeuta ano. a psychologov. Čo sa týka psychiatra, ty by prvý išli ako učini na rolu. Ty by prvý, pod, podľa mňa, lebo psychiatr... Kam je... išli? On povedal, že išli by pracovať do polohospodárstva. Aha, oni, dobre, lebo, lebo oni, som tým chopila. Ne, ne, ešte rolnici. To by prvý, a to som čítal, a Akože v Číne by ich prvých poslali tam. tam, tam Psychiatrov? absolútne. Prečo? To, to je medice daj, daj. A dobre, ono, v podstate väčšinou uh, tam uh, tí psychiatri sú dôležití na začiatku, aby ten človek mohol preklenúť to obdobie a Presmerujo, išiel na psí. Presmerujú. Presmerujú. Presmerujú špilulice, ktoré tak obsahujú to, to čo ti chýba. Áno. To uznávam. Ale nemôžeš byť 200 rokov. Ja mm. po, pozorám moje paciente, 5 rokov a my Niektorí... to riešime za 15 dní. No dobré, ale teraz tu, aby ľudia vedeli, však nebudeme e, takto to riešiť radikálne. To oni sú prestupná stanica a dôležité, aby človek na sebe pracoval a dostal sa do normálneho stavu. To je celé. No dobré, ale prvý hm? predpoklad toho je, ako som sa bola naučila tento teraz... víkend, aby si nedával vinu na nikoho. Vždy si môžeš za všetko sám. Čiže nemôžeš povedať, že... Ja som na psychiatrii z mojho manžela, pretože on s ničím nesúhlasí, čo ja robím, stále ma kritizuje, nikdy ma nepohľadka. Áno, tak prečo si s ním? Je to tvoja vina, nie je to jeho vina. Takže základom všetkého, to je moje múdro, za ani vám nepoviem koľko peňazí. som zase získala toto múdro, že vždy za všetkým si ty sám a keď začneš takto rozmýšľať, tak to už je prvý krok k tomu, aby si proste vedel, že už sa začínaš vnímať normálne, ale ty si malé dieťa, keď stále na niekom hľadáš vino a teraz Boris prišiel najnemaný a na mňa to prešlo a preto sa mi nerobilo dobre. Hlúposť úplná. A potom slucha, poslucháči vyplí. Radiolo, Presne, ešte, lebo to. všetko bolo hnusné a, vidíš, a Čo energia. som ja povedal, Vž mňa nikto nemôže uraziť. To je, to je, to ja sa sám môžem urať, nikto me vňac nemôže. Lebo keď viem, kto som, tak ma nikto neurazí. Tí psychiatri, koji som teraz rozpovedal, ja nemám nič proti nich, nebo poviem, že nerobia tú prácu, ktorú by trebali robiť. A, vieš čo, vekarka nevie, čo bude s tobom, on te pošle psychiatrovi. <súdňa> to áno, to vieš čo, mala som kolegu, ktorého bolel chrbát. A tiež ho poposielali kade-tade a nakoniec ho poslali na psychiatriu. Ja čo si tam robil. No, hodila tá predo mňa také nejaké, vyzeralo to ako atramentové machule a mal som jej povedať, že čo si o tom myslím. On je niečo povedal, myslím, že z toho ani nič že nevyšlo, že by bol psychiatrický pacient. A potom vraví, že vieš čo, našiel som na internete nejaké naťahovačky, povedal som otcovi, aby ma ponaťahovalo a prešlo ho psychika. Ho... a bol v poriadku U. a psychika tiež. Áno. No môže... keď tie stále niečo boli, tak samozrejme, že všetci sme už to na nervy. olejo, ktorý se vyrába niekde indzie, ktorý, kedy se dajú ako, na, ne, ne, ako do gáze, uh -huh. do oleja, ako a, potom, a, a potom na celú chrbticu odklad Človek povedal, dobre. že po tri dni prestal brať lieky na bolesti. No dobre, tak teraz už nemáme na to toľko, toľko času, ale ja si myslím, že tá chrbtica Da. by si zaslúžila skutočne, aby sme je venovali jeden celý deň. Teraz dajme, Katia, daj aspoň jeden list, nech teda tí ľudia zbytočne sa neobracajú na vás. Tak ako... Máme ešte jeden líst. Iba iba Máme, vidieť to? Sk... Dobre, tak Jednu poďme. Môžeme, ešte Dobrý deň, pred troma rokmi som podstúpila úplnú hysteroktúmiu vo veku 44 rokov. V súčasnosti budem mať 47. Pred rokom som podstúpila abláciu srdca kvôli extrasystolám. Aritmia sa upravila na súčasnú hodnotu CCA 200 extrasystol za 24 hodín oproti... 15 tisíc, 20 tisíc. Mm. Uf, za 24 hodín. Pred abláciou som užívala izoptín 3 krát denne, prestarium 5 Mg 1 denne, v súčasnosti užívam prestarium 5 Mg 1 krát denne. Mám zvýšený cholesterol asi 2 roky a tiež som za posledné 2 roky nabrala na váhe CCA 18 Kg. Mm. V rodinnej anamnéze máme poruchu štítnej žľazy a z otcovej strany diabetes. Pani je objednaná endokrinológovi, či to má súvis s tým, s tým priberaním a vedie zdravý životný štýl, zaujímala by ju prírodná liežba na zníženie cholesterolu a úprava činnosti. A tejto štítnej žláze tiež prírodnou cestou. Ďakujem Dobre, Boris, ale kým začneš odpovedať, tak vysvetli histerektómia, ablácia a systolí. Kdyži, pani e, urobila s maternicom to, čo neby trebalo urobiť. Čiže histerektómia hm. je, keď vám odoberú maternicu. Tak. A, a kedim, ablácia. Keď máme sa srdcem problém a srdce ablácia, sa Áno, srdce. Keď máme so srdcem arytmia, tu môže byť i veľký. Prusér se kaže, možem pa ja. A može biti ne, nešto lakše. Víš čo, imaš tamo hisov snop i purkinjeve, te brazdimaš. One najčastejšie robia to problema. I kad lekar trafi uh -huh. i kad urobi nečo s tim uh, purkinjem i, uh, tak on nečo da dole čo ne normálne normalno i prirodne. Uh -huh, A potom te a, a tri, ne, dobro, ne budemo tako, potom a, elektrika uh -huh. može prudit s ten, čo sam povedal, sistemi i može e, dab, lab, dab, lab, srce tako ide, dab. Lab, ano, systola, ekstra systola, jasný. I, I diastola. A ekstra systola, kad medzi ti dve dođe, príďe Tak sa to začneš kazíť. Preto lebo ma, a, to, ako auto, ti kad maš auto te svječke, a pridaš uh, plina ovdje krtom, krtom takto isto sa srcem. Čo urobi, mehanik zameni svječke i, i, i platine konjec ide. U srce troli linko. složite se tu musia biti specijalist, to visoko specijalisti, visoki specijalisti koji uroblja nešto aby te platine <laughs> i te svječke dobro robili. Dobre, Samozrejme. chceš sa vrátiť k tomu, že si povedal, že neurobila dobre, že si dala vziať maternicu. Víš to vysvetliť? Áno. Je to mladá žena. No. Je to mladá žena, ešte u fertilnom vieku. Žene, ja som to zažil na svoje oči. Vlastne videl som žene. Keď povedal, viete, ja som urobil i zastane a poviem, áno, povedal, viem, viem, urobili ste maternicu status post, operandi, ktorý ale ja som povedal, to vy nie ste museli, vy ste nemali rak. Áno, ale môj doktor rekel pred, aby som predupredila. Áno, presne, aby som predišla tomu, že tam Predišle môže vzniknúť tomu. rakovina. Dá. Tak oni preventívne, momentálne, preventívne. nielen len, že ti vezmu maternicu, ale teraz vymysleli, preventívnu chemoterapiu. Čiže ty ju nepotrebuješ, ale oni ťa presvedčia, ak sa dáš. A to je o tom, že všetko je v našich rukách, čo Boris stále hovorí, že nedajte si to zdravie zo svojich rúk. Oni ti dajú preventívne chemoterapiu. A vieš, čo si stane potom? Žena je smutná a povie, a ja som chcela robiť, ale viem, že môžem, kad, kad chceš. A vieš, čo ľudia si kúpia a neviem. Dobre, kúpi sa veľký džip, ktorý uh -huh. môže ičiť tristo uh -huh. aj povedzme tristo. On nikdy nejde tristo On ide 8, 10, 100, ale vie, že môže. Ano, ani cestu nemáme na 300. Ne, ne vie, ja, je, že mozgu, že môžem. môžem. Budem chcieť, môžem. A to žena povie, nechcela som, ale... Teraz som ochudobnená, lebo keby môj muž zomrel a došiel nejaký druhý. To je ja nemôžem... najmenej, to ja je najmenej, že dieťa... Počkaj, ale ja teda vrátane mojej matky, ktorá verila na slovo lekárom, čo povie pán doktor, to je sveté, o tom sa nediskutuje. Takisto jej zobrali maternicu a zažívala som ček, to celé pred, detstvo, ček, čo, čo je s tým spojené. Pred, keď si si robila aj po narodení. No ja som sa narodila a potom ich zobrali si vtipný. Ale to boli návali depresií. Návali, že takto z nej tiekla voda, obedovala, zrazu sa celá spotila. Ako, proste tam bolo toľko psychických aj fyzických vecí, ktoré to prinieslo. Toto jedno. A takisto jej povedali, že Vidíte čo pani, však už máte po 40 a detsko už máte. Na čo vám je maternica? No na toto, keď sa pán boško díva, tak ho musí rozhodiť. E, nešto poviem. E, bol som prítomný, keď e, žena mala výtoky z maternice. Uh -huh. A povedal, bol som na keretáži 1-2 krát. To vyškrab. A na čo? Na čo? Tak som povedal, vidite to drvo, čo ja mám peknú vrbu. Zoberte konariče, spalte ich a tempe popíte. Popal. Popal. Mm -hmm. A už mi to už nič není. Jasne. Už nemám nič. A nemá, kier, vieš ty, ako to boli? No. Ja som nebol. Ja som sa ťa chcela opýtať, že odkiaľ ja som, vieš, ako ja keď mi rozprával ginekolog, že pôrod neboli, tak som sa dosť teda... Čo, čo som sa chcela opýtať, koľkokrát rodil? No <laughs> ale, ale, ale je to tak, že u nás lekár, lekár povie, že on rodi. Da. A on rodí, áno. No, presne, takže keď on rodí, tak asi vie. No. Dobre, a naš čas sa naplnil. Tak ešte, ak máš nejakú poslednú myšlienku, keby Ale si povedal sme... Katulienka aj ty. Asi vieš čo, tak toto budeme musieť nechať do ďalšej relácie. Zopakujeme otázku a povieš odpoved, lebo tu sme jej nepovedali odpoved. Ano, ich, ne, ich nepoviem. Ano. Ak, uh, myslíte, že je... Cholesterol, chcelá. Ak myslíte, že je cholesterol také dôležitý, pozor, to je veľmi dôležita vec. I e, to je s duchom svätým, ajde da povem tako, i vašim tijelom. Vieš, to je duša, duch kolesterol. Lebo kolesterol je strava. naše telo papa, kolesterol, kolesterol je cukor. keď se ti, e, keď na máš nejaký neki problem sa auto... auto Nehoda, njaký šok, talum. A ideš u nemocnicu, prva vec to ti lekar tamo gledajú, a vide, kolesterol je zvišil sa. Ale počiš šok? Pe, pa šok, brani, eh, ohranjuje tílo, vyživuje ga, spojenie. No ja a, čítala takého indického lekára, že cholesterol, že vlastne on sa znútra uklada resne, na tú žilu, tak. na tú tečnú a chráni to znútra. A krv, tlak, ktorý ide o uz, zákrutí, uz, udri i trochu ga uh, zmierni, abracuje. Zmierni a zmierni preto tú. ako pani chce, nech sa napíše, my máme uh, taká v uh, rejši, rejši veľmi, veľmi dobro robi na cholesterol, náš naše ale tak povedzme harmonizáciu tak ako treba ne, Ano ne iba harmonizáciu ducha aj toga nešej robi kolesterolu, drží ga na určito úrovni. No, Vysoký kolesterol není problém. Iba nesmie byť zapálení, keď sa upáli tie 9. Áno, problém. lebo najhoršie je, že momentálne ten priemysel farmaceutický klame aj v tomto, takže stále sa menia tie, kedy si si mal mať niečo číslo 6 a teraz už ako sa to mení a mení. 10 bol a teraz je 5. Tak, presne, 10 bolo a teraz je 5. Takže e, netreba naletieť ani týmto farmaceutickým firmám, ale o tom si môžeme na budúce ešte porozprávať. Môžeme, môžeme. E, už sme troštička dlhší, ale to nám v Bystrici odpustia. Veľmi pekne vám ďakujeme za pozornosť. Želáme vám, aby sa od prvého dňa, od 20. teda... Prí, príde to túžené leto a aby sa nám to leto vydarilo. Aby sa nám všetkým vydarilo, pretože celosvetovo nie je dobrá situácia. Takže krásne leto. Vo vašich rukách je vaše zdravie aj leto, aj zimy. A nepustite si a to? Nikamo. Ako, ako v rúka. Držte si chorúba. ho, nepustite. Krásny deň. Dojdenia.